Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. alə alihi və səhbi ecmadə min Biz keçən dərsimizdə deməli 13-cü qaydanı götürdük Ki Quran Allahın kəlamıdır. Məxluq deyil. Və ona görə Quran and içmək olar. Deməli olar Quran həqqi. E, Amma çün äh baxmalasan, soruşmalasan o Quran deyəndə nə demək istəyir? Əgər fikirləşir ki, əgər o Allahın kəlamına ha, hə, bu cür and var. Çünki Allahın kəlamı nədir? Allahın sifətlərindəndir. Allahın sifətlərini and içmək olar. Demək olar Allahın kəlamı, Allah haqqı, Rahman haqqı, Rahim haqqı, Allahın kəlamı haqqı. Məsələn, belə sala, belə. Amma Alın desən Qurana, desə ki, o kitab haqqı, nəzərində kitabı tutubsa, o olmaz. Ne üçün? Çünki Quran, kitab məxluqdir, məxluqdir, yəni üz, üzü var, elə deyil üzü, kağızdan, kardondan üzəlilib, mürəkkəb var orada. Orada elə şeylə var, Qurandan deyil, Quranda deyil Ayrıca, Məsələn, xüsusən, Qurana, yəni arxasında məxluqun sözləri var. Ta ki xətim duası Və ya məsələn Quran qaydalarını göstərir Nöqtə, nə deməkdir, bəzi işarlar Quranda öyle Allah'ın kelamıdır Onda olmaz Əgər andı içən Qurana Nəzərdə tutubsa ki Allah'ın kelamına o cür andı içmək olar Yox əgər Allah'ın kelamı yox Kitab nəzərdə tutur O kitaba andı içmək olmaz Çünki o kitab məxluqdır Bəzi şeylə məxluqdur, qarşıqdır. O neyə olmaz? Aydındır. Amma belə deyirsə ki, məsələn, Quran haqqı, kitab haqqı, nəzərdə tutub Allahın kelamı olar. Amma qeyri-şeyə olmaz andı içməyə. Çünki beyəm var, sağa sən, buyurub ki, kim andı içirsə, Allah andı içsin. Kim Allahdan qeyrişsin, andı içsə, artıq küfürləyib və ya Yəni qənddir, çörəkdir ağaçdır dağlardır, buludlar od düy və s. Bularan da olmaz. Nə üçün? Peyyambar sağsın deyib. Peyyambar sağsın deyib ki, kim Allahdan qeyrəsində an deyib artıq şirkili və köfürli. Biz deməmşik. Şey. Yaxşı. Hə, deməli, Şeyh Rahiməullah İmam Əhməd sonra 14-cü qaydaya toxunur. Deyir ki, "Əli iman u vel iman u bi ru'yati yawm al-qiyama kəma ruviya sallallahu alayhi və sallam min sihah Şeyh <Gülüyor> getirdi, Bu da şeyx Rəhiməhullah, şin bu tərcüməni gətirdi. qoymuşam bu, kitabxanada da. Am hmm. Deməli Söhbet gedir, yəni, əhli sünnə və cəmaq əqidəsindən də biri budur ki, sünnənin əsasından. allah görmək qiyamət günü. O əqidədə mühüm məsələdir. Allah-u görmək. Hə, 14-cü qaydadır. Və Quranda dəlillər çoxdur buna, həmçin hədislərdən də. Və Məsələn, Qurandan ən birinci dəlil hansıdır? Qiyamət, qiyamət surəsi hmm. Oxu bir dənə Qiyamət surəsi 22-ci, bir də 23-cü ayələr Bu ayələr dəlildir ki, Allah-u Teala'nı qiyamət günü görəcək İnşallah müminlər Allah subhanətələ biz onlardan ələsin Allah subhanətələ cəmalına baxanlarla hmm. Allahın görməyi neçə yerdə olacaq? Həm qiyamətdə, həm cənnətdə Həm inşallah müminlər görəcək, həm də cənnətdə. O xibidən qiyamət 22-23-cü ayə nədir? O gün neçə-neçə üzlər, sevinib güləcək. Haa, se o gün neçə-neçə üzlər, sevinib güləcək. Haa, neçün? Öz rəbbinə baxacaqdır. Haa, necə var tərcümə eləyib? Tərcümə, tərcüm, möhtəcə yoxdur? Yoxdur. Evet. Haa. <gülüyor> Bəzlə inkarləyib. Diblər Allah görməcək, heç olmaz, Allah görmürl Əgər onlar istənirlər, görməsindir, görməsəklər Amma Qəsbə nə deyilsən? Açıq aydın, deyil ki, Allah-u Teala'nın cəmanına baxacaq elə Onlar tağbul edirlər Deyirlər, yəni Allah-u Teala'nın Yəni Allah-u Amma orada və ya məsələn gözləyəcəklər Və ya fikirləşəcəklər necə nəzər cürbəcür mənalar verə bilər ərəb dilində Və lakin, burada nəzər məhz gözlə görmək dəlillər var Ne üçün? Çünki birinci üzə gətirilib Bəzi üzlər baxacaq Deməli, söhbət nədən görür? Əməli başlıq görməkdən, gözlə Gözlə görməkdən Çünki görməyi gətirir üzə Aydın da, həmçin bəzi orada qaydalar var dəlillərdən Çünki bu ərəb dinlə aiddir, qramatikaya Ki qramatika cəhətindən də Söhbət gedir gözlə görməkdən. Şübə ilə ki, var ilə. Ola bilərdi, əgər fi ilə gəlsə və ya cərsiz gəlsə idi özü müstəqil. Ola bilər, başqa mənalıq verə bilərdi, ərəb dilində gəlib. Nə dar sözü. Rəci burada ilələn gəlməyi, vücumun yomu idin nazira ilə Rabbihə nazira. İlələn gəlməyi, əmçinin qramatika cəhətindədir bu. Göstəri ki, söhbət gedir gözlə görməkdən. <gülüyor> Ə, sonra ikinci dəlillərdən də ikinci dəlillər ki məsələn Allah Taala'nı görmək o ayələr ki hansı ki, deyir görüşmək Allah Taala ilə görüşmək Məbünka İmrahumullah buyurur ki ərəb dilçiləri yəni lüğətçilər hamısı müttəfiqlər ki görüşmək diri ilə görüşmək Gözlə görməyi dəlalət edir Əgər Allah-u Teala deyir Möminlər görüş edir, deməli görüşüb-görücəklər Məsələn, misal Məsələn, Ənam Suresi Siz fəqəd Ənamı tapanacaq Məzlən, Ənam 154 Əraf 147 Ərəd 2 Çəh 110 Ənkəbut 5 5 Zümer 71 və s. və s. və s. Həmin ayələri göstərək görüşmək. O görüşmək dəlildir ki, gözlə görmək. Necə ərəb dili dilçiləri hamısı mütəfeqdir bu məsələdə. Bir də oxuy. Ənam 154 Ənam 154-də ərəb 47 ayədir Kəf 110, Ənkabut 5, Zümer 71. Hə. Oxu, möhtəzilə oxma Sonra biz yaxşı işlər görəyən şəxsə Mursaya Kamlama Və ona hər şəyə ətraflı izah etmək üçün Bir hidayət və mərhəmət olaraq Tövbratı göndərdik ha? Bəlkə də Yahudilər Öz Rəbbinə qoğuşacaqlarına İlansınlar Öz Rəbbilərinə qoğuşacaqlarına inansınlar Görüşməyə Qonuşmaq Qonuşmaq Qonuşmaq məsələn Əraf 147 Bir dənə də oxusun Bir dənə də misal Əraf 147 Baxır bir dənə 147 Qlas Ayələrimizi və ahirətdə qoğuşmağı Doğru hesab etməyənlərin Bütün əməlləri tücaq çıxmışdır Onlar ancaq öz əməlləri Ahirətdə qoğuşmağı Cəzasını çəkəcək Aynə görüşməyi Və həmçinin Yəni, inkar deyiləmək... Yəni, bunu inkarlı kimlər? Əslində, belə kafirlər zan. Məsələn, Ənağam, Əraf... Ə, hələ Əraf 107 də orada ahirətə nə deyir? Deyir ki, onlar ancaq öz əməlliyərin cəzasını çəkiləcək. Yox, kimlər ki, qəbul eləməyənlər bunu? Hı, hesab etməyən, bütün əməlliyyə puça çıxmış. Hə, kimlər ki, o görüşməyə... Ahirətə qoğuşmağı. Ahirətə qoğuşmağı. Həmçinin, məsələn, oxuya bilərsən, Kəhf suresi, 105-105, yox, Kəhf, o başqa edir, 110. İndi söhbət gedir ki, onlar hansıda inkarlıblar Allah ilə görüşməyi, ki, Allah-ı Allah kafir adlandırır Zad bunu inkar etdirilər. Kəhf 105-i 105, aha. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbinin ayələrini və onun huzurunda duracaqlarını inkar etdilər. Ha. Görürsən, hizumda duracaqlarım. Əməlləri puça çıxır. Hə, görürsən, inkar etdirən ilə əməlləri puça çıxdik. İnkarləmək də bunu olmaz. Məsələn, inkar eləyənlər barədə, məsələn ki, onların əməlləri puça çıxır və s. Məsələn, kaf 105, hə? səcdə 10, rum 8-16, müminin 33, anam 31 və s. və s. Həmsinin dəlillərdən üçüncüsü, üçüncü dəlil ki, Allah talarını görməyə qiyamət günü, Mütafifin surəsi. Mütafifin. Mütafifin surəsi, oxu, nisəncə aydı o? On beş, on sekiz, on setkiz, on hə? o gün kafirlər hicab çəkiləcək, Allah görməcəklər. Deməli, əks mənası nədir? Mümünlər görəcək. Əy, kafirlə, icab çəkilimsə... Salam... Mutaffin... Haa, deyə bu de... Qəllə innəmə ar-Rabbihim, yom edinli məhcubun, neçidir 15, oxum bir şey... Haa, mutaffin 15... Allah-u Tealaqın qiyamət günü görməyi... görməyimizi... Xəyir, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaq... Mərhəmətidir de... Ha. Haa... Ələvcə <gülüyor> necədir? <Alevcine dedi, gülüyor> Kəllə, innəhumə ən Rabbihim yovma eydinlə məhcubun aslında oğlan arasında hicab olacaq, kafirlərlərin Vələ əks mənası ki, müminlərin arasında hicab olmayacaq Həmçinin dördüncü dəlil ki, Allah-u Teala'nı görmək O ayəl, bəzi ayələr hansı ki, orada Allah-u Teala deyir ki səbbəli olacaq və həmçin bundan da artıq yəni cənnətdə bu artıq ki var ha Allah-u Teala cəmalına baxmaqdır məsələn Yunus suresi 26 Yunus 26 Qaf 35 ki, məsələn Allah-u Teala bu ayədə Yunus 26 Lillədinə əhsənun xusnə və ziyadə olar ki salih əməl sahiblə odlar xusnə var olasın xusnə yəni cənnətdir ziyadə də səhsələr yarısla Ayətənnət varsa bu ziyaət nədir bu artıq? Bu artıq nədir? Dedi Allah təala-nın cəmalına baxmaq. Oxu tərcüməni. Yaxşı iş, yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafatlar gözləyir. Daha artıq Onların özünə nə bir toz, nə bir də bir zillət qalır. Bə. Nə təzə işdir ver. Allahın cəmalını tamaşa Allah, et. İsbat elədi. <gülüyor> Allahın cəmanına baxmaq. Mərhəmət gözü var. <gülüyor> o zaman O İspat elədi burada. Aha, hmm. düzdür Daha artıq imkan artı, Allah falan çənləş görən. Ya sonra qaf 35. Qaf 35. O bu yəni ispat edir. Salam. Ə Ona görə həmsin hadislər də bu barədə çoxdur. Hədislər Hansı ki Peyyambar Salah Sənəm deyir ki, ayı necə görmürsünüz 14 gecəli, 15 gecəli ayı. O cür də Allah-ı Tağlanın cəmalına baxacaqsınız. Başka... Nə deyir? 35 bilən qafı oxu, qaf 35. Orada onlar üçün istədiklər hər şey vardır. Hər şey var. Dərgahımızda isə... Ondan artığı mövcuddur ha, Artıq nədir? Möminlərin təsəvvür edə bilmədikləri Nəymətlər o cümlədən Allahın Cəmalına tamışa etmək Amma yığdı da Nəymətlər etdi Çünki o bəzilərli nəymətləri O nəymətlər də qeydilir Allahın cəmalına tamışa etmək Bəl cənnətdə nə qədər şeylə Olacaq Sonra Allah Allah deyəcək cənnət əhlinə ki Hələn bir dənə Yenə bir şey var Dəcə elə, ya Rabbi, sən bizi qutardın dünya həyatından belə, əzabından, cəhəndəmin əzabından. Yəni, bundan da nə var cənnətdə? Bundan da artıq var, nə ola bilər o? Allah s.b.ələ özün göstərəcək olaraq necə var? Nə var idi cənnətdə, hər şey yaddan çıxacaq? Hər şey yaddan çıxacaq, Allah tələn gözəlliyinə, cəmanlığından, baxanlar, müminlər, inşallah. Və həmçə, hədislərdir bu barədə çoxdur, mutabatırdır. Məsələn, Tar 30 dənə rivayət yığır bu barədə və həmçin İbn Qeyyim Hadil Ərvah kitabında ə, daha doğrusu da 20 dənə rivayət qeydilir İbn Qeyyim isə 30 dənə rivayət yığır bu barədə həmçin Buxari ar Buxari səhikdə idi, buyurur ki Bəb, həssin adını belə qoyur Allah-u Teala buyurur ki, o gün üzrlər baxacaq Allah-u Teala'nın Qiyamət suresi 22-23-cü aylığa yetirir və Cabir ibn Abdullahın rivayətində g Peyğəmbər salallarısına buyurdu ki Siz Rəbbimizi gözlərimiz də görəcəksiniz Şəhəb elə ibn-i Abdullah irvahatında Peyğəmbər salallarısına buyurur ki Siz Rəbbimizi gözləriniz görəcəksiniz hmm. Təbii ki, inkarlayıblar bunu İnkarlayanlar var, deyirlər ki, görməyəcək Və dəlilləri nədir? Dəlillərdən ən birinci anam 103 Əl-Nam suresi 103-cü aya Orada Allah subhanətələ buyurur ki لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَى Gözlər onu dərk eləməz Onlar ki, inkarlıb ilə Allah-u Teala görməyi Deyib ki, bu ayət dəlildir ki, Allah-u Teala görməyəcək Çünki Allah-u Teala bu ayədə buyurur ki لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَى Gözlər onu dərk eləməz 103, oxu Gözler onu dert etmez. Ha. O gözleri dert eder. Ha, dardım. Lakin cevabı nedir? Bir şey yok ki, söhbet bu dünyadan gelir birinci. Te yok ki, bu dünyada Allah Allah'tan görmeli. Soh ahiret başkadır. İkinci de dert etmemeyi o demeyi ki görmeyecek. Çünkü ne kadar şey var görseniz dert olur mu? adındı bu derkelememeyi görmeyi inkar etmeyi değil Çünkü ele şey var insan görür mesela güneşlik görsen o derkelli sen de boyda da bu nedendir ne var orada derkelmiyor mu başka görürsen onuna diyor ki sen bir şey derkelemesen görülmezsen hem şey Allah tava mı o gözden on O gözləri dərikliyir ki, xaricilə hər şey İkinci aya Yansı ki, inkarlərinlərin dəllərindən Əraq suresidir 143-cü aya O da Musa a.s.m'ın hadisəsidir O oh, ki, Musa a.s.m Deyir ki, ya Rab, göstər özü mənə Hə, orada Allah atala deyir ki, sən mənə görməzsən Olar ki, dillə görməyəcəyik Bu kəlmədən tutublar. Ki, sən məni görməyəcəksən. Sən məni görməsən. Lakin şey yox, söhbət nədən gedir? Bu dünyadan. Lakin deyir orada, ayağa davam eləmək lazımdır. Hə bir də oxa yəni, axı. Hamısının? Hə, bir oxa. Musa vəd, vəd etdiyimiz vaxt gəlib çatanda rəbb onunla danışdı. Hə. Musa, ey Rəbbim, özünü mənə göstər. Hə. Musa dedi, özünü mənə göstər. Hə. Sənə baxım dedi. Hə. Allah Sən məni əsla görə bilməzsən. Hə, sən məni əsla görə bilməzsən, yəni bu dünyada. Lakin yenə, niçün? Həm də səbəbindir indi, i̇ndi bundan sonra səbəbindir. Hə, oxu səbəbin? Lakin dağa bax. Dağa bax. Niçün? Əgər o yerində durabilsə, sən də məni görə bilərsən. Hə. hə, əgər dağ davam gətirə bilsə, məni, məni görsə, onda sən məni görə bilərsən. Mən mümkündür. Nə oldu dağ? Soru, nədir? Rəbbi dağa təcəllü etdikdə, hə? onu parça-parça etdi. Hə? Dağ davam gətirilmədi, yəni göstərəndə dağız. Dağ davam gətirilmədi, göstərdi ki, Musa sən zəifsən. Bu dünyada sən görmək mümkündür, yəni məni. Və ki, ahirətdə başqa cürdür, bədən, qüvvə və s. Aydınləyək, səhət gəlib bu dünyada. Və deyir ki, görə bilərsən, lakin göstərir ki, davam gətirilməcəksən. Əli e, dağ davam getirməsən, necə? Həmsi, öbürsə elə göstərir ki, ahirətdən ancaq görəcəyik, həmsi hədislər, səni hədislər, həmsi rivayətlər var ki, Allah-u Teala'nın zamanına baxmaq qiyamət günü, əhl-i beytdən elələr, əhl beyt, ki, ya Rabbi, məni qiyamət günü səni tamaşa inənlərdən et və bə, Bu məsələdə ixtilaf yoxdur əsləm. Lakin <coughs> Gəlib, məsələn, var hədislər, yəni əsəllər sahabələrdən Və sahabələr Biraz ixtilaf elədilər Bu barədə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Meyraçda Allahı görüb yoxsa yox Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki Deyir, kim desə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Allahı taalan gördü, yəni Meyraçda O yalan danışır O yalan danışır Çünki Allah Taala deyir ki, "Lə tudrikul absar." Gözlər onu dərk edə bilməz. Orda səsini eşidib hə? səsin. səsin? Yox, sə görüb də əmçinin? Görüb, görüb lakin gördü ki, nurdur. Çünki savaşlar, savaşlar ki, Əbu Zəhrə rəziyallahu anha o ki, deyir, "Soruşduq ki, ya Allah Allaha gördün?" Dedi ki, "Nur idi." Nur idi, səsenmədin. İşıq idi oradan ses gəlirdi. Müsrini rivayət edib. Amma Aişənin rivayətini Buhar rivayət edib. Həmçin İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhümə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Allah atalar qəlbi ilə iki dəfə görüb. Qəlbi ilə. Gözü ilə yox, necə var? Və <gülüyor> qəlb <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müsrini vaat edib Kitab-ı İmanda, 258-ci ədəsiz. Yəni, e, necə var ocaq görməyəm, məsələn, e, təsəvvür edəməyəsin, məsələn, necə görməyəm nur. Yəni, e, Ayşə radiyyəllərin həmin, inkar etməyi, Allah talan görməyi, yəni, söhbət gedirin, necə var? Bitə öyle necə var? Amma, o İbn Abbasın ispat etməy, qəlbi ilə görmək bu var idi. Hansı ki məsələn Allah təala gördü nur nur kimi işıq idi. Heç peyğəmbər səməada. Nə deməli? İbn Abbas. Və gəlib ki bəzi rivayətlər İbn Abbas deyir ki peyğəmbər sə görüb Ayşə radiyalları kim desə ki, Allah görüb yalanmaşır. Sövbət gedir, Ayşə radiyalları inkarləyir, həqiqi görməyik. Necə var? Amma bir nəbbas deyirsə nurdan görüb. Yəni, ixtilaf yoxdur burada. Aydındır. Yəni, Ayşə radiyalları hə, necə var? Gözlə görməyin deyir, inkar edib. Ki, heç-keç görməyir. Və həlüsün, cəmal ittifaqdır ki, Allah talanı dünyada görməzlər. Lakin axirətdə isə icmadır ki, inşallah görəcəyik gözümüzlə. Necə Rasul Sallası rəsvilib ki, necə günəşə baxsası aya odur. Yəni İtələ məsəl indi bir də çək oyni mən də baxım. Hələ şey Aydın. Aydın. Bax belə. Bəli onlar ki inkar ediblər, dəlilləri istina ediblər, cəm eləmiyiblər. Və bu da problem, yəni, müşkil məsələlərdən budur. Sən bir şey öyrənmək istəyəndə gəl sən bu On, də əllə yığmasan. Bizam putalılda diyan sonra o siz əlləri yatırmasan, hünzgün deyil. Və kim deyəcək ki, Allah Tala deyir ki, Allah Tala Musa idi ki, sən məni görməsən. Yaxşı, onda Qiyamət surəsində nə 22 23-cü ayələ. Sonra ayələr ki, ki dil görüşməy, qiyamət günü. O ayələr ki, cənnət var, həmişə artıq. Bunlara nə Onda bunlarla məcbur olacaq biz fıradaq. Bir yanda deyə nemət deyir, bir yanda deyə başqa şeydir, bir yanda deyə başqa şeydir. Ədə, çəmləməsən. Çəmləməsən, və o ayələr hansı ki, deyirik, görməcək, o dünyaya aiddir. Hələ hələ görsənirs. Sövhət dünya söhbətlərindən gedir bu ayədə. Amma o ayələr ki, görməyə fikirləyirsən, axirətdən gedir söhbət. Ayın axirətdən ol yer. Çəmləmə, sən bax, hər şeyin hər dünya əhkamları ayrıdır. Axirət əhkamları ayrıdır. Bəzək əhkamları ayrıdır. Fərqləndirməsən, biləməsin. Sonra şeyx, yəni, raxım Allah, yəni, bunu qutanandan sonra e, kesir 15-ci məsələyə. Lakin bu məsələ də inşallah tamam edir, görmək məsələsi, lakin şeyx toxunur o sahabilə arasında olan söhbətə ki, e, bəzilədib, görüb, bəzilədib, görməyib, inşallah o məsələni toxunur.